کلام ده عربی که مرکو رازی یعنی باغیبانی سرازی دوامبی رازی پیش پی رازی چه ارسور طوائقو چوی بیجا یو اغینا فاعلو شرطا چه فاعلی باغیبا دوامبی رفا بای پی دویم ده یو غفاعلو کار دویمو نائبی فاعلی سر او در ام ده مبتده او خبر مبتده در خبر صبر مبتده چرته <تصفيق> ای کننو اقیب آنه بالرفی خبر چه چرته ای مرفوع بی رفو بی پی مبتدا ستوه لکی جی باگی که دریسی زونه اینواریت با مبتدا ہو یاو دا چه اسم وی یعنی فیل حرف نوی دویم دا ده عامل لفظي بهلي داخله سو مقصد مقصد په کلام د عربی کې چې یو شې دانه رفع راشي یوشه مرفوی نو د تدارف سشي ورګړی کنه مخکله کما ځنن حرف جر راشي مخکله غجر ورکی نو داسې سې زوره دي سو سو سو داسې سې زوره دي چې وقت شرگت تورشت بلد یو خابر او رو خبوری داستی سی زون دینا دینا دینا دینا, دینا, دینا. <تصفيق> چی بر رفعی خور رفع بسنی اور کری که بخابر بانی داستی پوحانشو کچار تصشو <تصفيق> طرف آور کری ظاهر یو عاملو او اغیو طرف آور کری و ندا بیا مبتدانی درم دا دا دا چې مبتدا به مرفوع اله کما مبتدا که سو خبرې په کلام د عربی کتاب دا مبتدا د مبتدا ستوي چې اسم دی دویم دا دی چې عامل لفظي پکې دا مرفوع شي کنه ضمه پر أغری نو دا ورته لفظي عامل دومني ورکړي او دریم څه شی مرفو به ندی وای من عوامل سلم مبتدا او خبر اشوال من عوامل د عوامل په محفوظ دا دوی مخبر اشوال سشي به عمل لفظنه نوي کړل کګورا بالله د زير دي هتا چاور کړ ربی بی بی ربی باندازی رولی را غلی دا اللہی دووش دووشی العالمین اب کدا یو لی را غلی دا ربی دووش دی مخ کی عامل کړي په دی, دی ورپسې کې دا عامل شوه اول څه شو څه شو خمو مبتدا د مثلا تو اوس و زید قائم زید ورده دی زیدون تدا دومره چاور کړي سر نشته پونه شي خبر خبر خبر اوس به پېږی کنه مبتد اسمون من عوامل سلم مبتدائيو اسم دي جدا عواملو نبا سي سالم ساتلشوه يبج بج بج بج لفضي يتين کم عواملو لفضي جتاپی تلفوز گی لفضا غیتاو ينگی جدی بوخلوه ينی مالو ما شوشی پت عامل ببکی خو سرگن جتانا و هوا برفعن قد او دا پر رفعن قد موسیم او دا نخدار کڑ شویده یعنی نخدار دای جو مرفو بای مبتدا کسو خبری شوی دری عوامل لفظی با بکی نئی اسم بای او رفع با پی راوید رفع خوبی جنائی گانا و ظاهرا ياتي وياتي مزمرا ايه مبتدا اسم ظاهر امرازي اسم ضمير امرازي مادر ته پدغه کوي لو ظاهرا او ضمير څه ته وځي ظاهر چې ته یو شي ظاهري نوم ذکر او ضمير دي ته وایي چې ظاهري نوم یې ذکر نه کوي ضمير ذکر کوي اغا او داوا نو مې سکي ذکر نه करणे پوره ای درباری ولا غلی تو پای وره شید توله کده د دې کبرینه دی وژن راځي چې وګورې چې ته په ما و یاتی مدमारा ظاهر امرازي زمير امرازي دا مبتدا مثال به څنګه کل قول یستقبح وهو مفترى القول معنى ادا دا قول يستقبح بدغنيشي وهو مبتدا تشه دا قول د زانه جوړ شوی یعنی دروغ درو خلک بدغني کنه اوس ګور القول يستقبح نو القول مبتدا دا څه شي دی ولي مبتدا دا دی بکی یو دا دا چی اسم دی ساله څنګه پته لگے چی سم دی عرف لام دی تاسویر وګڼه دیسمه علامه مثلا الف لام اډويم څه شه ده اسم ده یا اوصب شبل ده عامل لفظي پک نيشته او دریم څه ده ام څه ده مرفود رفع ده په القول مبتدا شو یستقبحو یز شو یستقبحو خبر شو مبتدا ده لپاره د مبتدا خبر وی نګور القول قول قول ویناتوي او قول اسم ظاهر نه و هو مفتره و هو او دغه قول نو هو اسم ضمیر شو هو دغه نو دغه اسم ظاهر نه ظاهر نه درو ان هو لایف کو مفتره علي قصط پدی پوش جری انتہی مختصر قبل موږ صرف مشیر په حال خبر مبتدا خبر باندې کوښ موږ شوي الک په کلام د عربی کې بازي سذور و باندې رفع رازی سپه رازی, رازی؟ چې چر د فاعلی د باغي په فیشو شرفه بي چې چر د نائب فاعلی رافه بي چې چر د مبتدا دای رافه بي په چرتا خبري رافه بي په چر د چتاو ته الحمد <سؤال> الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله زکه چې دا مبتدا ده څه شي ده الحمد مبتدا ده په ابتدا کې راغلی الحمد والش الحمد مبتدا شفه زکه اسم مده عامل لفظي په کې مرفوم ده د اسم په نپوګی تاسو والخبر خبر ستوي والخبر الاسم الذي قد اسند اليه وارتفاعه وارتفاعه يلزم ابدا دوي خبر دي دوي لکي چې مبتدا ته ډډوالي سیکړي مبتدا ته داواله مبتدا بس شي مبتدا وب مسند الیه شي سېغې مسند الیه مطلب دا د دواله شی د الیه او دا خبر بس شي مسند خبر معنا پر عربی الفاز او خبر دروبدي مبتداي څخه کړي د دیواله دا مسند نه لې شو دا مسند شو والخبر او خبر الاسم الذي لا اغه اسم له قد اسند اليه جديده اسناد به معنی نسبت شوی اليه چاته په مبتداه ته داده اند د د وادي په دي باندې ولاړ او ارتفاعه هول زب ابدا او رفع لازم کده دي ابدا هميشه ميشه هر خبر بمسي مرفوع بوي رفع بپراز پس خبر به رفع رازين لکه څنګه مبتدا باندې رفع خبر باندې بمرفوع رازين لك مثال بسنگي تاسو سيگنا خير دعات تاسو فينا بي بالمثال بيو زيدون قائمون محمد نبيون محمد صلى الله عليه وسلم نبيون محمد صلى الله عليه وسلم فيغنبر ده اسم محمد مقتدادا ولې مو بده نه درېخه درې پکې وایې 47 څنګه په توګه دې سم تنوین در پکې پکې او علامه ململ <سؤال> دوه حامل لږ دې پکې نشته درې مرفود یې کنه نه او خبر ده ولي خبر ده دی نبیون دکی تاکیا والیده با محمدن باید. دکا معنائی داده دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر دے سود پیغمبر دے محمد، باغمد. ندا مرفوع دے نبیون، مرفوعات مصوی، صلور، صلور، و مفردن یا تی و یا تی غیر مفردی، ده مفردم رازی دا خبر مفردم رازی و غیر مفردی کنه غیر مفردم رازی، ده در قوی خبر په پینز کسمه ده، خبر پو پینز کسمه ده، یو ده، مفرد لقد توسي محمد النبي صلى الله نبي. عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم د الله پیغمبر ده نو الک صلى الله عليه وسلم دا لفظ مفرد کنده یو یو یو صحیح شو انا نبيون نبيون خبر ده خبر مفرد ده کنه ده نبيون خبر ده او مفرد ده ځکه چې تسنیه شي یا جمع نبيو نه وای لکه بیا کوته و انبياء بووي نبيو دا بووي صحیح نو د هيو ته نبيو یو ومفردا ياتي لنا أن مفرد برازي وغير غير مفرد جيره مفرد برازي تغتو قر الله ربنا, ربنا. الله, الله ربنا, ربنا. مفردنا مراد چه ده چه ده چه ده ده وې کلام مفرد مراد مفردنا مراد ده ده چې جمله بني هرځه مفرد پسلور قسمه پسو پسلور قسمه مفرد رازي دلته د مفردنا مراد سره چې جمله او مشابه به د جمله سره جمله بني او شبيه بالجمله بلبلب محمدان فاہمان دو کا سان دی چن نمونہ دی محمد او محمد د تسنیه شو محمدان فاہمان دړه پوی دن کی دلاتا تسنیهہ کلام ب مفرد کرا زی طلاب فاحمون طالبان ټول پوي نه فاحمون دا څه شی ده جماعه جماعه بیا مفرد دي اولې مونږ وې د مفرد نه مراد څه شی ده چې جمله بنی او مشاعیده جمله سره بنی نه فاحمونغه جمله نه سره جماعه جماعه دیتم مفرد ویل کی که خبر اوبو فأول ونحو سعيد مهتدي فأول نودع أول مصال بسنكيش مفرد نحو لك سعيد مهتدي سعيد مهتدي خبرد سعيد لار من دون كذي سعيد لار من دون كذي ورسعيد مهتدي خبرش پوېږي کنه پوېږي پوېږي الکانو مهتدي مفرد ته وسادیو دا د ویم چې کم د ویم څه ده څه ده څه ده چې مفرد نه نه قل اربعه اوایا چې مفرد نه مجرور یعنی جار مجرور خبر کې ا حرف جر خو به یې نه ایګه خبر حرف جر راغله ورپسې مجرور راغله حرف جر دی ته وای چې بلټ کې تکسره ورکای اواقم د چې کسره ورکې غته مجرور و لکه مثلا بالله نو دا بی ر د بی دی دی الله هته څور کو زیر ورکو نو دا جار شو دا بی او الله څه شو مجرور شو نتا بے جارے مجرور سا سا تیتا جارے مجرور وے حروف جار را آغا حروف چی سوار بھئی لگو تو سوے مدونی سا نو تامن حرف جر ده او دون مجرور ده نو من دوني د موسوایو جاری مجرور جاری او مجرور جاری مجرور هغه لداسه دغه نه دی خوونه نازک بلختونه ولې نه دی ته به تدن راشي پوښي احلکا دیوی یا خبر مفردی خبر ایابا مفردی که مفردنونو پسلو رکسم دیو داده جا جاری مجرور بای لکا مثال بیسنگه نحو مانا دا لکا لکا تا چاہتوی لکا دا سی کارو نحو لك العقوبت لی من یجوری سازا با آغچا تملاویی چی غزلم کی العقوبت سازا لی من دو بارد آغچا دا یجورو چی ظلم کی نگور ای؟ او کومو مبتدا اله کومو تسحو ولی مبتدا د الف لام د پېسم اسم دي شون دي چې بچو خو ده په یو کې خو ده ګاګا بلکې مینه دريم؟ دريم؟ دريم؟ مرفوع ده ت ت ت تنشتان تنشتان مرفوع ده العقوبته حول من يجور خبر ده هو مفرد ده لا لا بل كسهيده جار مجرور لام دازن حرف جر ده او من من دا اسم ده من اسم ده ها نول پتا سو پتا نو اسم زکر چہ چا... لام حرف پر پر داخل ده حرف پر پرسه داخل ده په اسم داخلي نو من اسم ده پوشي بي يا جوروفل يا جورو سدن تعالی څنګه پتاول گئے شه زمانی سره تعلق څوک چې ظلم کوي او سیاراتو کې وخت کې وخت کې صحیح جو صحیح جو صحیح جو تطبسه زاملوی الکلمن دا خبر شو جار مجرور العقوبه مبتدا ده د چې مبتدا ده نو زکه مرفوعه ده ورپسی ده سوئی سوئی سوئی و الظرف او کله بده خبر چې مفردنی نو غرف در سوئی سوئی سوئی سوئی تا دای سو ویسو دی ته ویلکی دی تو شبهل جمله څه شی نحیان او شبه جمله اصل کده شبهل جمله نن نحیان دچوینه شبه جمله شبه جمله یعنی مشابه د جمله سره ظرف اصل کسته وی هي ظرف لغی تو کله چی او کاروسی او زمانہ کی یادی تزارف زارف یا په او مکان کی او لکه ته اسمه زد او دو او دا شپه تا دې روغ د پارا داس شو ته پشپکه او دو وی کنه د شپدا زشول کلوخ زرف شو زرف لوخ ته دا الیل تا د پارا یو لوخ شو ته دو وی نو ظرف کله سر زه ويکش په زه ده او ظرف کله مکاني لکهته سواللهته فیل م چې ما په جممات کې منځ کو د دا مسجد شیر د ش د دا مسجد ظرف ته خو مکان دا ظرف کله زمانوي کلسي کله مکانوي ظرف کله زماناي چته په دي زمانه کې دا څه کار وشو او کله مکان په ديزه کې دا څه کار وشو و يي کنه رښاله کله کولاوشه دا خوشه دا خوشه تاسو بل کپي بل کولاوشلک توره ساخه ترسیب انوډه دره نحو الخير عند اهلنا خير زموند اهل سرده الخير عند اهلنا لكن توشوي العلم عند الله قال إنما العلم عند الله ذا علم ذا الله سرده يعني زياد علم ذا الله سرده الخير مقتداد الخير أو عند أهلنا ذا خبر شباب اين ده د ظرف د پار راځي ها دغه <دا زرفت> توسې <تصفيق> <تصفيق> عندي المال عندي مثلا ما سر مال پی سي دی بلشه ده ها؟ ها؟ نو ازګور ده عندي تددي مال د پار ظرف شو لوخش په جیب کې دي غیر په ټوکه کې دي صندوق کې دي غیر یا توسع العلم عندي جماع سرا علمي نو دا ټول چې کوم د څه شي دي خبرونه او مفرد نه دي دا څه شی دي شب جمله ده ظرف ظرف څوک په دیوانه پوي شو وال فعل مع فاعله ک قولنا دریم نمبر اے فعل سره د فاعل ما دا یو خبر شي فعل او فاعل شي شي یعنی یو طرفه مبتدا بل طرفه فعل فاعل او دا غیر خبر جوړ شي هیڅوک نه لکه په یو ګولند یو ځای کلو دا غیر دي چې په خې کې او تعالی باندې سټ کې واړو لې ویل به وښي اس کې به رانه نه تعالی عمل لټريا اورنج برنده دل سګرانيږي او واکشي اے اے اے ول فعل وفي المفاعله تام څه واقعي خبر واقعي کا قولنا لك زموم لا قول ده چې څه شي زید اتا زید رالو هلکه زیدون څه شه ده مبتدا ده موږ را زیدشت نه حيان خو په زید نه مثال نه پیجه پټول نحمك زيد او عمر او بکر دودي ته واسي زید کای ده کای زید اتى متو ګره زید مبتدا ده ده اسم ده عامل لزيفه گنيشته مرفوده او خبري سه ده اتى اتى فعل ماضي اتا ماناس دا راغله وو اتا ماناس دا راغله وو ترشهوي کې نو اتا راغله وو سو راغله وو زید زید وګوره اغا راغله وو زید زید نو اتا فل دنه پکې هو درې ایسدې ای فاعل <سؤال> علل نو فیر سره د خپل فاعل نه خبر شو د مبتدا د پاره چې زیدونو سپدی پوي شو پوي گئے کنا پوي گئے دین بیا جمله جوړه شي ها مبتدا خبر چې خپل کې او ځکه کنه د جمله شی پورو خبره شي والله, والله فضلكم والله والله, والله. والله مقتدادا أو فضل فعل ما زده فضل فعل الله وروا لذلك تاسو الله نفضل فعل ذنبك هو پت في فعل فعل ذلك خبر شد طارد والله الله, الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. صہی شو صحیح شو فعلیه سواکی کی زعیدون آتا زعیدون آتا فوق فوق فوق فوق evalu.. خبر والفعل ما پایری کی قوینه زیدن عطا کوله کرے پئی گئی والمبتدا مع الخبر سلورا مبتدا سر و خبر نہ داسواکی کی کی خبر واقع کی خبر کله کی آی مبتدا سر و خبر نہ خبر شي ما تا ګوره دته د جماعت وګړه یله و俾له دامه مبتدا ده دا دابلہ ده خبر ده دا دواله چې اوځي شي دا, مبتداده دا, دا, دا دی مبتدا ده لپاره خبر شي ووځه ګره نه نه پېږې تم پېږې مبتدا د د د لکمیصال ما تو غره زید ابوه ذو بطر یاداسه وایو زید ابوه زید پلار ولاړ دی زیدن مبتدا د بلا مبتدا قائم ايمون ايمون د دې مبتدا خبر ده هر مبتدا د پاره خپل خبري دا مبتدا د خبر, خبر شو دا دوړ را یو زیش ولې شو ا خبر جوړ شو د پاره د دې مبتدا په پښتو کې په پښتو کې نګورا د ادرد تاسو وايي کلا کلا د مبتدا او دا خبر یو خبر واکړي د دې مبتدا په پښتو کې نو مبتدا مع الخبر او مبتدا مبتدا سره د خبر نه دا بس واقعي خبر بشي د پارا د دې مبتدا ک قولهم لګرا قول د عربو ده زید ابو حذو د زید لار حو بطر متکبر ده وښه نو زید المبتدا ده ابو بلا مبتدا ده او د خبر ده د دې مبتدا او دا مبتدا او خبر دواله به خبر شید زیدن طبې گئی پې گئی پې گئی پې ها ها ها کارو څوک له کومه ځاړه زه شکر چې لګلې فوشه يم شکر وصلی الله علیه